Крила заламує та дрожить від страху, Щоб не знайшли їх люди у траві І не забрали знізда. Гарна легенда, сказав Федір. Красно дякую, пані. А про вересовий мед? Он ходник до порога, А он і від ходника до воріт дорога. Димка розсердилась, Ще дає, що розсердилась. Рецепт вересового меду йому скажи. Може, ще й цидулку написати, на дереві золотій подати, а вже ж. Уже розігналась дурна баба. Зупиніться, не біжіть, говоріть сидячи. Федір схопився рукою за кінчик піднятого димкою ціпка, нагнув його донизу, зітхнув награно приречено Ну гаразд, тікаю-втікаю. Тікаю. А ви ще подумайте, добре подумайте. Нащо таку таємницю від людей ховати? В селі ж усі свої. Не агресори якісь чужоземні, не завойовники на чолі з грізним королем. Свої то свої, а як розкажу, то кому я тоді потрібна буду, га? Хто до мене навідається? От пометикуй своєю макітеркою. Буду тоді сидіти сідьма єдна, у штерох стінах. А так, щоб у кого не приключилось, сюди прибігають. Незенько кланяються, домочкою називають, красно дякують. Хто копійчину принесе, хто лагодзінку якусь. О, згадала, візьми на собі богданцю там на намиснику на середній полиці, у синій філіжанці, яку ти мені на великий день подарила, Два ружові м'ятні півники на патичках. Це ж треба, мої улюблені, зітхнув Федір. Не знебощуйся і не підлещуйся, Все одно ніц не получиш, Лагодзінки то для дівчат. А вже ж, ні цікавої історії, ні рецепта, Ні навіть м'ятного ружового півника на патичку. Така вже моя доля. А вас навколо пальця не проведеш. Та й тобі пальця в рот не клади. «І не треба, бо це на гігієнічно», – весело засміє Сфедя. «Ідемо, моя чарівна кіткарко. Я тебе на ровері додому підвезу, якщо його ще ніхто досі не поцупив». «У нас чужого не беруть», – кинула слід Димка. «А біля Богоданці не дуже крутилась. Не крутись, хлопче, бо де він батько такий, що тільки стережись. Можуть і твої ходулі до школи надіти, і педалі на ровері не буде чим крутити». «Дякую за пораду, буду берегтись. А ви мудра жінка». І розказуєте дуже цікаво. Федір несподівано повернувся і поцілував Димці руку. Димка висмикнула її з його долоні. З Сама знаю. Теж мені Америку відкрив. А спектакля ваша ж яка? Весела чи сльозлива? І сміх і сльози, і кохання. Ще яке кохання? Наталка Полтанка. Самого великого і неповторного Івана Котляревського. Передбачається аншлаг. «Ну йди, йди з Богом до того свого аншлагу!» Ровер лежав там, де Федір його й залишив. Дана відмовилася на нього сідати. Сама б не повела, бо ніколи не їздила. А сидіти на рамі перед хлопцем, щоб він дихав її у потилицю, щоб торкався до неї, ні-ні ще раз ні. І від димчиного хутора аж додому йшла пішки. Про що вони тоді говорили, здається, про той же Вересовий мед. Розділ четвертий. Не було у туречах жодної хати, де б не тримали про запас хоч слоїчок цього цілющого тронку. Не врятувалися від усіх білячок. боли від заслуди, від нервів, від пристріту, від болю за грудиною чи в животі, зупиняли кров, лікували рани, крапали у вуха, полоскали зуби, натирали суглоби, прегритриті та ревматизмі, знімали уроки, причаровували хлопців. А готувала цю народну панацею для всенького села справді тільки одна людина – Донка Калапуша, Димка. Жила вона неподалік від села, на хуторі, що круглим острівцем кочерявився посеред поля. Кажуть, колись, ще до Великої війни, той острівець був навіть не островом, а цілим материком. Навколо садиби та кількох моргів лану біля неї тяглися густі зарості вересу. Може, через те, калапуші взялися за народний промисел на його основі. Хоча могло бути навпаки. Старовинний рецепт вересового меду привів котрогось із здимчених предків на цю піщану місцину, яка не дуже тішила врожаями зерна його родини, зате вабила саме своїми вересовими хащами. Але згодом більшу частину зарості викорчували. Землю засіяли пшеницею та ячменем. Залишився тільки вересовий острівець навколо хутора. Тож димці вже доводилось ходити до соснового лісу або ж на торфовище за лісом, де верес був яв, особливо пишно. А останнім часом, як стала підополати в силі, сказала, щоб люди самі збирали цвіт, а вона вже вдома з ним попорядкує. Біля хутора ж обривати верес дозволяли стільки Дані, яка частенько навідувалась до самотньої далекої родички. Як воно було насправді колись із тими вересовими медоварами, калапушами та їхнім хутором, ніхто вже достеменно не знає. Як не пам'ятають у селі тонкощів про старовинного цілющого напою. Не те, щоб зовсім ніхто цією справою не займався, займаються. І сушать вересовий цвіт, і запарюють, і на домашньому перваку настоюють, і з іншим зіллям та корінням змішують. Комусь щось таке варево-парево лікує, для когось воно замість хмільного напою, а ще для когось просто лагодзінка-солодка на празники. Але чудодійну силу мають тільки димчині меди, – Ганна Рудюкова якось сказала, зітхаючи. Колись дівку навіть за втрату цноти так би не осудили,